28. Виявляється, на Нільгеймі буває весна. Хто б міг подумати? Приблизно через рік після нашого приземлення температура повітря починає підвищуватися, а сніг – танути. Проходить ще кілька тижнів, і ми вперше бачимо голий ґрунт. За місяць, за місяць він покривається лишайником. Здається, ніхто не має вичерпного пояснення, чому це відбувається. Орбіта Нільфгейми майже кругла, а нахил осі обертання незначний. Теоретично, тут не повинно бути зміни сезонів. Найкраще з висловлених припущень полягає в тому, що наше Сонце є змінною зіркою, і зараз її цикл знаходиться на підйомі. Ви, звичайно, зараз подумали, що планувальники місії на Мідгарді мали з'ясувати таке заздалегідь. Врешті-решт вони спостерігали за планетою майже 30 років, перш ніж відправити сюди нашу експедицію. Трохи покупавшись у звітах, я виявив, що на Нільфгейми дійсно спостерігалися періодичні коливання випромінювання. Дані були досить докладно документовані. Проте зміну параметрів не приписали зірці, бо ніхто не зміг підвести під них тверду теоретичну базу з погляду астрофізики. Натомість вчені зробили висновок, що коливання випромінювання якось пов'язані з пиловими хмарами в міжзоряному середовищі і відправили справу до архіву. Ось чому всі вирішили, що нам тут буде тепло і приємно. Вони думали, що за вимірами високі показники випромінювання відбивають реальну картину а низькі обумовлені перешкодами. Вчені помилилися. Спочатку всі були задоволені зміною погоди, поки один хлопець із фізичного відділу не висловив побоювання, що нам може загрожувати інша крайність, і незабаром через спеку почнемо варитися у власному соку. Моторошна думка, на щастя, не підтвердилася. Через кілька місяців температура встановилася на позначці десь між бадьорою свіжістю і приємним теплом. І в кінцевому рахунку співробітникам сільськогосподарського відділу навіть вдалося розбити город на відкритому ґрунті за межами купола. Приблизно в той час, коли наші товариші-колоністи нарешті почали хоч трохи проводити на свіжому повітрі і говорити про пробудження першої партії амбріонів, а більшість начебто взагалі забула про повзунів, я запрошую Нешу на прогулянку. Ми, як і раніше, змушені носити ребризери. З того часу, як у відкритому ґрунті почали рости зелені рослини, парціальний тиск кисню став повільно, але неухильно підвищуватися. Але змін поки що недостатньо, щоб люди могли вижити в місцевій атмосфері без спеціального обладнання, якщо таке, звичайно, взагалі станеться. Ми не знаємо, скільки часу триватиме сезон. Чи зможуть минути роки, чи тепло закінчиться завтра. Але сьогодні видався чудовий день для походу. Куди підемо? запитує Неша, коли Лукас махає нам рукою, випускаючи за периметр. А чи не все одно, відповідаю я, аби подалі від купола? Вона бере мене за руку, і ми йдемо. На Мідгарді є величезна пустеля, яка обіймає екватор і тягнеться майже на всю ширину єдиного континенту. На великих ділянках суші довгими роками не випадало ані краплі дощів. Однак, зрідка, коли виникали відповідні погодні умови, і звідкись не налітала гроза, буквально за пару днів на пустельну землю і в пересохлі русла рік виливався річний обсяг води. І тоді ми на власні очі переконувалися, що пустеля сповнена життя, яка тільки й чекає, щоб піти в зріст за першої ж нагоди. Рослини мало намитєво вистрибували з ґрунту, а тварини виходили зі сплячки, щоб їсти, пити, полювати і спарюватися. Біосфера Нільвгейма, певне, пристосована до схожих умов. Лише два місяці, як зійшов сніг, а лишайники вже поступилися місцем якійсь траві, де не де навіть почали проростати дерев'яні чагарники, з'явилися й тварини, в основному маленькі червоподібні істоти, що вражаюче нагадують повзунів. Але подалі від купола я помічаю звірятку на кшталт восьміного рептилії, що загоряє на голому виступі скелі. Коли я показую на нього Неші, вона хмуриться і кладе долоню на ручку вогнемета, який, звичайно ж, взяла з собою. «Та оближте, – кажу я, – подивися, яке симпатичне!» Неша коситься на мене і все-таки, здивовано похитавши головою, опускає руку. Ми крокуємо далі. Приблизно за п'ять хвилин я зупиняюся, щоб зорієнтуватися. Пройшло багато часу, і без снігу ландшафт виглядає по-іншому. Неша відступає назад, схрещує руки на грудях і схиляє голову набік. «Це ж не просто прогулянка, так?» Я посміхаюся за щитком дихального апарату. «Вгадала!» Мені потрібно дещо перевірити. Тепер я маю орієнтир. Ми піднімаємося схилом пагорба, потім спускаємося в яр, який закриває від нас купол. Ти певен, що нам сюди, турбується Неша. Я озираюсь на неї, рука знову лежить на прикладі вогнемета. Схоже, тут розпочинається країна повзунів. Так, киваю я. Загалом ми недалеко від ходу їх тунелі. Гаразд, каже Неша. І навіщо ми тут? Я ж сказав, треба дещо перевірити. Потрібне місце я знаходжу не одразу. Валун, який я вибрав як орієнтир, напевно утримувався на місці льодом або просто скотився вниз схилом через станення снігу. У будь-якому випадку він валяється внизу, за 20 метрів від того місця, де знаходився раніше. І після цього мені вже нескладно повернутися назад до невеликого кам'яного уступу, на якому я відпочивав, коли вибрався з тонелю. Під ним навалено гіркою каміння поменше. Я встаю навколішки і починаю їх розбирати. «Мікі», – каже Неша, – «ти не хочеш мені сказати, що саме ми тут робимо?» «Хочу, але в цьому немає потреби, тому що я майже розібрав купу каміння і оголив порожнистий простір під кам'яним уступом». «Срань, Боже!» – вигукує Неша. Я озираюсь на неї, щоб оцінити реакцію. Неша здивована, але не налякана та й вбивати мене начебто поки не збирається. Я вважаю, це добрий знак. Обережно просунувши руку в темний простір, я витягаю на світ божий рюкзак восьмого. «Ах, ти спритний сучий син!» – каже Неша. Я сміюся. «Ти ж не думала, що я залишив бомбу по взунам!» Вона сідає навпочебки поруч зі мною, простягає руку і проводить долоною по верхньому клапану рюкзака. «Він заряджений?» Усередині достатньо антиматерії, щоб повністю випалити все живе у місті середніх розмірів, якщо ти про це. Вона смикає руку. Не хвилюйся, заспокоює я. Поки бульбашки не пошкоджені, антиречована перебуває в іншому Всесвіті. Воно нас не чіпатиме. А раптом частина їх зіпсувалася? Я знову сміюся. Повір, ми вже про це дізналися б. Навіщо, Мікі? Що навіщо? Навіщо я приховав смертельну зброю як піратський скарб? «Так», – каже Неша. Хитнувшись назад, я теж сідаю навпочепки і повертаюся до неї. «Бачиш, у чому справа? Якби я і справді залишив бомбу по взунам, як як сказав Маршалу, у них могла би виникнути спокуса нею скористатися. Якщо чесно, до того моменту мені було начхати на більшість мешканців куполу. Але…» – вона посміхається. «Але що, Мікі?» «Знаєш, – кажу я, – я скоріше дозволив би Маршалу скинути мене в рециклер ніж припустив, що з тобою б лихо. «Гаразд», – погоджується вона. «Це я можу зрозуміти, але чому ж ти не повернув бомбу?» «Ну, все просто. Якби я повернув командору обидві бомби, він спочатку вбив мене на місці, а потім послав у тонелі дев'ятого, щоб закінчити розпочатий геноцид. І я, і повзуни досі живі і здорові лише з однієї причини. Маршал вважає, що я одноосібно утримую їх від нападу на купол». «Мабуть, ти маєш рацію», – каже вона. Але тоді я не розумію, як повзуни дозволили тобі піти з обома бомбами. Хіба вони не турбувалися про рівновагу сил чи надшталт того? Я сміюся ще дужче. Ти серйозно? Невже ти думаєш, що я розповів їм про бомби, які ми з восьмим захопили з собою? Про те, що ми прийшли до них додому з наміром зробити геноцид? Та облишне, що. Нехай я не геній, але не настільки тупий. Здається, мої слова її спантеличують. Мабуть, вона справді вважала мене тупим. «Тоді що ти сказав по взунам?» Звичайно, через мовний бар'єр спілкуватися було нелегко. Але я спробував пояснити, що ми шпигуни, розвідники. Про рюкзаків по взагалі не питали. Та вони й не надто схожі на апокаліптичну зброю, хіба ні? «Так», – погоджується Неша, – «не надто». Я засовую рюкзак назад у поглиблення, а потім акуратно закладаю камінням, поки ніша знову не зникає з очей. Закінчивши, я підводжусь і відступаю на кілька кроків, щоб оцінити свою роботу. Як гадаєш? питаю янешу. Ніхто його не знайде, вона знизує плечима. Хай поки що лежить тут, але потім, мабуть, доведеться переховати. У тебе є довгостроковий план, чи ти збираєшся дочекатися, поки хтось випадково не наткнеться на твій скарб і не вб'є всіх нас до чортової матері. Я зітхаю. Мій план полягав у тому, щоб дочекатися смерті маршала, а потім повернутися сюди, забрати рюкзак і розповісти новому командорові, що повзуни вирішили повернути бомбу, як вже з доброї волі. «Ти жартуєш?» «Ні, я серйозно. Якщо в тебе є краща ідея, готовий тебе вислухати». Неша довго дивиться на мене, потім заперечливо хитає головою. «Іншої ідеї я не маю. Але скільки доведеться чекати? Маршал, що, хворий?» «Наскільки мені відомо, ні». Вона бере мене за руку. «А ти маєш запасний план на той випадок, якщо він не помре?» «Ні». Іншою рукою вона гладить мене по щуці і нахиляється, щоб поцілувати. «Ти точно не геній», – муркоче вона, відпускає мою руку і повертається, щоб вилізти з яру нагору. «Добре, хоч симпатичний». Я ще раз озираюсь на схованку з бомбою. Це просто нагромадження каменів, що нічим не відрізняється від інших таких же нагромаджень каменів, що покривають 90% планети. Але раптом схованка недостатньо надійна. Та й маршал виглядає цілком здоровим. Гаразд, поки зійде і так. Кинувши на гірку каміння останній погляд, я залишаю докази нашого потенційного військового злочину позаду. І лізу слідом за нешою і стіністою ущелини нагору до сонця. Кінець. Текст переклав і читав Рік Санчес.